Uh, di sini saya ada satu soalan Dan uh, Walaupun soalan saya ni uh, Agak kata apa Familiar Tapi saya nak minta sedikit nasihat lah Daripada uh, Mufti sendiri um, Dia macam ni okay, Mengambil itibar daripada Kisah Nabi Yunus Yang kita tahu Nabi Yunus uh, ada satu Scene di mana Baginda berputus asa untuk berdakwah pada kaum baginda iaitu kaum Ninawa Okey, dekat, dekat sini dalam konteks pelajar sendiri saya nak tanya daripada sahibu Samaha apakah nasihat ataupun sedikit tips daripada sahibu Samaha berkenaan dengan cara untuk memastikan mental dan pemikiran kita sentiasa positif dan tidak mudah untuk putus asa dalam belajar seperti yang kita tahu Uh, masalah mental, depression, anxiety, bipolar sendiri banyak berlaku dalam kalangan mahasiswa Jadi saya nak minta pandangan bagaimana cara untuk kita overcome Ataupun kita boleh uh, kawal benda daripada terus uh, Ni lah jadi makin teruk Terima kasih okay, Terima kasih banyak uh, Rasa kecewa Rasa putus asa kecewa dalam arti kata sedih berlaku kepada manusia Nabi Yunus alaihi salam dia tadi sebut Nabi Yunus alaihi salam dia rasa kaum dia tak mau terima dak dia Allah kata wa dhan wa zannun izhhab mughadiban fadhanna allan naqdiru dan yang empunya nun ikan nun izhhab mughadiba ketika dia pergi dalam keadaan marah wadhanna an lan naqdir dan dia menyangka bahwasanya kami tak ambil tindakan pada dia Allah ambil tindakan pada dia pasal Allah bagi tugasan kepada dia dia telah tinggalkan tugasan dan dia masuk di dalam fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin okey tak apa Manusia memang akan sedih. Macam ayat yang saya baca tentang Nabi SAW pun bersedih. Tetapi putus asa lain. Putus asa dalam erti kata, Tai'asu min rahmatillah. La tai'asu min rahmatillah. Quran kata, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah kerana dia sangka, Seolah-olah Allah tak akan tolong dia lagi. Sebab itu dia putus asa. Kalau dia percaya ada jalan keluar di hadapan, dia tak putus asa. Dia tidak sabar. Dia tak tahu dunia adalah merupakan ujian. Sebab Quran kata, dan mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Yang ini doa padanya. Kenapa ada depression di kalangan ramai orang? Kerana lose hope. karena rasa tak ada harapan. Satu. Dia rasa tak ada harapan. Sedangkan harapan ada. Tapi apabila dia telah melimitkan keupayaan penyelesaian masalah di dalam kotak fikiran yang difikirkan sahaja, dia akan putus asa. Tapi kalau dia mengetahui, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segala sesuatu berkuasa dia akan terus berdoa dan dia percaya dia tidak akan musnah selagi mana dia berdoa kepada Allah berikutnya ialah kadang-kadang depression berlaku penyakit dia tak tahu tiba-tiba dia sedih tak tahu dia sedih benda kecil jadi besar dalam pikiran dia benda kecil jadi masalah pada dia Yang ni yang kita disuruh untuk berdoa. Dia penyakit. Allahumma inni a'udzubikiminal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada duka cita dan kesedihan terhadap benda yang akan berlaku. Ham, duka cita benda yang akan datang. Hazan, sedih benda yang telah berlaku. Doa. Ramai orang, orang buat macam-macam teori, berjalan, terapi dengan lagu Wasting Time. Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Doa dan berbicara dengan Allah. Itu adalah ubatnya. Kalau kita dapat memberitahu orang yang tertekan untuk dia berbicara dengan Allah. Bersendirian dia berbicara dengan Allah. Sebab tu Nabi suruh istighfar. Dengan istighfar, Yazidu kuwatan ila kuwatikum. Dia menambahkan kekuatan di atas kekuatan kita yang ada. Maka sebab itu, pelajar-pelajar, semua orang, jangan bila masalah, pergi tengok langit, pergi tengok ayat. Bukan tak boleh, boleh. Tapi, sujud minta Allah selesaikan. Dia akan menemui keajaiban, kesembuhan. Allah itu tu Allah itu tu punjemu. Wanuna zilumina qurani koran i ma hua xifa u rahmatu l-il-mukminin. Kamim minurun, kada i bada Koran, apo jamun dan rahmatu bada u rahmutminin. Allah għana.